Але те, чого мені не вистачало там, я надолужувала в цю мить, коли солодке дихання оповивало мене безвольними паленами могутнього чоловіка. Могутнішого я ніколи не знала. Я чула, що він любить мене всією душею. О, він любив мене понад усе. Я тут була його нареченою, його дівчинкою і дитиною. І він тріпетливим диханням приміряв до моїх податливих крил фату. І я попливла йому в руки. Чиста, безвольна, легка.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 але за його брамою голосу уже не чутно нікому. Дюссельдорф, Чернівці, 1995 рік. Кінець озвученої книги. Озвучено в 2013 році.